Повинні це зробити для самоутвердження, для зміцнення віри в ідею. А уже ось піднімається від пістиньки Небелебень-Потурай генерал Імерон Йосифат скаже приятелів, що їм пора вертатися додому через Грейд. Ганна Зброга виглядала гостей на сніданок, вона привіталася з Йосифатом і завбачливо застерегла, ніби вгадали його подорожню нетерплячку, відповіді на Йосифатове питання, яке він кинув учора після вечері у розпалі суперечки. А захоронення відбудеться у неділю. «Ова!» – скрушно мовив Йосифат. «Нині що й на четвер? Не зможемо так довго чекати?» то як поїдете і грудки, і землі не вкинути в братську могилу, аж заярілася Ганна. Ні, цього ви не зробите, що люди скажуть, та й самі не посмієте вчинити такий шванг. Вона заглядала в очі Потараєві, перед яким мала найбільший респект. Чей не перестав він бути окружним провідником СБ? Хто може відібрати у нього це звання, коли війна, яка розпочалася багато років тому, аж нині завершується? «Та як це, не віддати останньої честі замученим, скажіть пане Орест?» Потарай чув перемовку Ганни з Йосифатом і промовив твердо, ніби віддавав наказ. «Ми всі залишаємося на похорон Анну. Усі!» Глянув на Йосифата, який знітився, не мов хлопчисько. «Та й же він міг подумати інакше після того, як бачив загиблих живими у вісні?» «Сьогодні ж, — сказав похвилі Потурай, ми з генералом підемо на Рушір. Може, і ви з нами?» Звернувся до Йосифата і Мирона. «Підемо», – відказав Мирон. «Хай перед нами увіч постануть ті страдні дні, коли ми гинули в безнадіях, а нинішній день здавався нам недосяжною мрією», – проказав сам до себе Потурай і з цими словами подався до хати. За ним пішов генерал. Ганна поступилася з порога, поклонилася гостям, запрошуючи до столу, і здалося Йософатові, що то не цивілі приймають запрошення гостинної господині, а штабісти УПА збираються на військову нараду. Частина друга. Змаліли латки снігу на брустурських горбах та березівських схилах, і з них ринули до пістиньки брудні потоки. Ріка набухала, виливалася з берегів, врешті з'єдналися з млинівкою, взмоктавши її в себе, залила жолоб разом з лотоками, і косматський млин затих. Досі звуки з села майже не долинали до Пилипового обійстя, його заслоняв водяною, порошою, плюскід води на лотоках, і тільки тепер, коли млин стих, здалося Пилипові, що крізь прозору, мотрошну тишу, Проступив до села образ його гражди, котрий гуркіт млина відраховував вік. З круглого віконця, вирізаного в гребені заломаного даху, Пилип сторожко споглядав село, обмацуючи очима кожну хату, стежку, та найчіпкіше прикипав його погляд до плаского рунка, який, закінчивши яблунівську дорогу, вивищився над космачем. З дербким тамуванням подуху чекав Пилип з'яви тих, які неминуче мають не хлинути на горб, щоб залити червоною повінню село. Знав, що колись мусить це статися, проте лопотіння лоток ніби спиняло ту неминучість. Заглушувало її наближення невпинним пульсуванням живого серця села. А тепер? Коли за слона лоточного шуму впала і на воду всього села поставлено захищене пилипова домівка, він відчув себе уголеним, безборонним, ніби на розстріл виведеним, і в його мозку заворушився рішенець, якого так довго в собі притлумлював, соромлячись свого вічного страху, заглушував почуттям обов'язку та необхідності. Бо ж добре розумів, що люди, які зайняли його житло, його ж самого й охороняють, щоб із них Пилипів достаток умить здиміє, і він опиниться на вітраху, в огні, в неволі. Однак це те може статися колись, а нині утямкував, що разом з моторошною тишою над пістинькою ступає на його подвір'я необлагана смерть, яку проте можна ще віддалити» зупинити на якийсь час, якщо зважиться попросити партизанів, щоб назавши полишили його гражду. Пилип прикипав до круглого віконця,